«І коли реєстровці вийдуть на берег, запропонуємо їм злучитися з нами», – додав Хмельницький. «Це теж непогано», – засміявся Кривоніс, – «навіть ліпше, ніж я радив». «Я теж, друзі, думаю», – підсумував Хмельницький, – «що така пропозиція найліпше». «Таким робом ми зможемо вбити двох зайців, перетягти реєстрове козацтво на свій бік, і, скориставшись їхньої підтримки, без великих втрат здобути звиттягу над Стефаном і Шемберком. «Ми теж згодні», – промовив Бурляй. «Заперечень немає», – додали на чай і ганжа. 22 квітня Хмельницький вийшов із Січі. Поостанське військо спочатку рухалось своєю одвічною козацькою дорогою, понад Базавлуком потім звернуло до верхів'їв Саксагані, а відтак перейшло на чорний шлях. Досягнувши верхів'їв Інгольця, Хмельницький дістав звістку, що сухопутні війська польської шляхти зупинились за кілька миль від протоки Інгольця річки Жовтої. Вибравши зручне місце в Жовті води, гетьман наказав війську ставати табором. — Закладай табір ти, Максиме, — сказав він кривоносу, — укріплю його, а я візьму з тисячу чоловік і попрямую до кам'яного затону. Коли надійдуть Потоцький і Шемберг, затримай їх і чекай мого повернення. Місце, де почало розташовуватись повстанське військо, було досить вигідне для оборони. Сюди доходили від ноги чорного лісу. Столітні дуби, густі кущі ліщини і дрібного підліска захищали стан з одного боку, заболочена верхів'я річки Жовтої – з другого. Кривоніс наказав козакам поставити свої куті вози у чотири ряди прямокутником, викопати навколо рів і насипати вал. Розмістивши артилерію і набивши всю вогнепальну зброю, яку мали, повстанці стали чекати шляхецьке військо, що наближалося до табору. Барабащик рухався Дніпром швидше, ніж Потоцький сухопуттям, увесь час висилав посланців на чорний шлях. Вони, дочекавшись Потоцького, діставали від нього дозвіл пливти далі і швидко поверталися назад. Та біля жовтих вод, де мав бути черговий посланець Барабаша, дозорцям нікого знайти не вдалося. Потоцький і Шемберг стурбувалися. Вони вислали свого вивідача до Дніпра, але той не повернувся. Тоді шляхетське військо, вийшовши в безпечне місце, почало зариватися в землю. «Чи не послати нам послів до них?» – запитав Вишняк Кривоноса. «Почали б вести перемови, час швидше біг би». «Думка непогана», – промовив Максим. «Одначе, ліпше батька Богдана зачекаємо». «Якудесь ці йому привернути до себе реєструвців у кам'яному затоні, тоді можна буде з Потоцьким іншим тоном говорити». «Тоді йому доведеться або приставати на наші умови зразу, або ж тихцем тікати назад». «Ну, добре, почекаємо», – згодився Вишняк. «Тільки ж Максиме, не забудь подвої течати дозорців і вивідачів, налагодити стеження за ворожим табором, так, щоб кожен крок Потоцького був відомий нам». «Гаразд, друже, гаразд, не тільки по двою, а й по трою» і про охорону свого стану пам'ятаю. А Хмельницький тим часом поспішав до Дніпра. За помічників собі він узяв Кіндрата Бурляя і Панаса Токайчука. Ті добре знали урочище «Кам'яний затон», адже тут завжди зупинялися судна, які пливли по Дніпру вгору і вниз. Ті, хто плив, виходили на берег, розкладали вогнища, варили кашу і юшку, Смакували гарячою стравою і спочивали тут якийсь час. Підійшовши до Дніпра, Хмельницький зупинив військо в невеличкій порослій кущами долині, замаскував гармати. Довго чекати не довелося. Другого дня перед обідом на воді замаячила чайка. Вона швидко зближалася. На веслах сиділо чотири чоловіки. Ще двоє стояли біля них пильно придивляючись до берегів. Ось один із них показав рукою на місце, де омельник впадав в Дніпро. Чайка звернула праворуч і полинула до берега. Коли вона ткнулась носом у пісок, ті, хто стояв, скочили на берег. «Не баріться, хлопці!» — гукнули їм вона. «До чорного шляху на близький світ, до вечора навряд чи й доберетеся». Потім Чайка Відпливла від берега і сховалась в прибережному очереті, а посланці рушили понад омельником до вибалка. Не встигли вони проминути перших кущів верболозу, як на них кинулись дозорці Хмельницького, звалили на землю і зараз пов'язали. Були це реєстрові козаки Черкаського полку. — Хто такі? — грізно запитав їх Хмельницький. — Рибалки, — відповів старший реєстровець, — я Степан Гуть, а це мій приятель, Грицько Шпак. — А куди поспішаєте? — примружив очі гетьман. — Недалеко від княжих байраків є хуторець, хочемо умовитись, скільки господар візьме риби у нас, коли саме, за яку ціну. — Он воно що, — погладив вуса Хмельницький. «Чумакує хазяїн хутора, певне. І куди ж він їздить?» «Чумакує, чумакує», – зрадів Степан Гуць, – «на Київщину, Житомирщину, Волинь їздить. Бариш непоганий має». «Так, так...»